Második rész Egyiptom Első fejezet Nézd csak! Az ott Erkül poáró a detektív, mondta a Mrs. Ellerton. Frissen festett piros kosárszékekben üldögéltek Tim meg ő az Assuáni Katarakt Hotel előtt. Ketten mentek el mellettük, egy alacsony emberke fehér seje möltönyben, meg egy magas karcsú leány. Tim Ellerton szokatlanul hevesen egyenesedett ki Az a furcsa kis ember! Az a furcsa kis ember! Mi a csudát kereshet itt? az édesanyja nevetett. Miért vagy olyan izgatott fiacskám? Miért érdekel mindenkit az emberi gonoszság? Én utálatosnak tartom a detektív történeteket, soha egyet sem olvastam. De azt hiszem, monsieur Poirot most nem dolgozik. Gondolom szép summát keresett, és most világot lát. Úgy látom, jó szeme van. Már is meglátta, melyik a legcsinosabb hölgy a szállóban. Mrs. Ellerton kisé oldalt fordította a fejét, úgy nézett a sétálók után. A leány egy kisé magasabb volt poárónál, elegánsan, szép mozgással sétált mellette. Igazad van, nagyon csinos, rásandított a fiára, és örömmel konstatálta, hogy Tim horogra akadt. Még annál is csinosabb, kár, hogy olyan rossz kedvűnek látszik mindig, mondta Tim. Talán csak az arc kifejezése olyan. Kellemetlen természetű lehet. De hogy szép, az bizonyos. A leány, akiről beszéltek, lassan sétált Poáró oldalán, és a napernyőjét forgatta. Rosali Otterborn csak ugyan szinte haragosnak tűnt. Szemöldökét állandóan összevonta, és szájának skorlátvonala lefelé görbült. Befordultak a sarkon a park hűvös árnyékába. Poirot jó kedvűen beszélgetett, arcán boldog mosollyal. Gondosan vasalt fehér öltönyt viselt, kezében Panama kalapot tartott, és díszes borostyán Markula Valóban gyönyörű látvány mondta éppen. Az Elefánt Sziget fekete sziklái, a nap, a kis csónakok a vízen jó érzés élni, madmazel. Elhallgatott, majd hozzátette. Nem gondolja? Rozali Oterborn kurtán felelt. Nekem ugyan mindegy. Szerintem Assuán kiállhatatlan hely, a hotel szinte üres, és mindenki olyan vén, mint az országút. Hirtelen összeharapta a száját, mintha megbánta volna, amit mondott. poárónak vígan megcsillant a szeme. Persze, nekem is sírban van már a fél lábam. Nem magára gondoltam, bocsásson meg. Durva voltam, mondta a leány. Egyáltalán nem haragszom. Természetes, hogy fiatalok társaságában szeretne lenni. De úgy vettem észre, hogy egy fiatalember csak ugyan van a szállóban. Az, aki mindig az édesanyja mellett ül? Az édesanyja nagyon tetszik nekem, de a fiú olyan kiállhatatlanul önhitnek látszik. Rólam is azt gondolja, hogy önhit vagyok? Ó, nem, dehogy! A leány szemmel láthatóan unatkozott, de poáról nem hagyta zavartatni magát, inkább megjegyezte nyilvánvaló megelégedettséggel. A legjobb barátom szerint nagyon is önhit vagyok. Nos, gondolom magának van is joga arra, hogy önhit legyen, mondta a Rozali bizonytalanul, bár őszintén szólva engem nem nagyon érdekelnek a gonosztettek. Nagyon örülök, hogy úgy látom, nincs semmi titkolnivaló való bűn az életében, mondta poáró ünnepélyesen. A leány mozdulatlan arca egy pillanatra, mintha megváltozott volna, amint kutatón oldalt pillantott, de poáró, mintha nem is vette volna észre. Úgy láttam, édesanyja nem volt ma lenne a villás reggelinél, remélem nem érzi magát rosszul. Nem tetszik neki itt a környék, mondta Kurtán Rozeli. Örülni fogok, ha tovább utazunk. Azt hiszem, továbbra is úti társak leszünk. Szintén eljönnek Vádi halfába és a második vízeséshez? Igen. Kértek az árnyékos fák közül. Itt egy darabon poros országút vezetett a part mentén. Öt gyöngyárus, két levelező lapos gyerek, három gips karabeuszt kínáló vénasszony és egész raj szamárhajcsár fiú rohanta meg őket, piszkos csöpségekkel együtt reménykedve. Gyöngyöt, uram, nagyon szép uram, nagyon olcsó. Hölgyem, akarni szkarabeusz, lesz tőle szép nagy királynő, lesz nagy szerencse. Néze, uram, valódi lapis lazuli, nagyon szép, nagyon olcsó túra, uram, enyém lenni, nagyon jó szamár, neve viszki és szóda, uram. Akar nézni, gránit bányák, uram, ez lenni, nagyon jó szamár, másik lenni, rossz szamár, másik szamár, ledob. Képes lapot tessék, nagyon olcsó, nagyon szép. Nézze, hölgyem, csak tíz piaszter, nagyon olcsó, lapiszlazuli, ez elefántcsont. Nagyon jó légy tiszta borostyán. Hajókázás, uram, én hajom, nagyon jó. Akar menni vissza hotel, hölgyem? Szamár első osztály? Poiró kétségbe esetten igyekezett elűzni őket maga mellől kézzel, lábbal, mintha legyeket kergetne. Rosali úgy ment közöttük, mint az álomjáró. Legjobb, ha süketnek és vaknak tetteti magát, jegyezte meg. A csöpségek még mindig körülöttük szaladgáltak, panaszosan könyörögve. Baksis, baksis, hip-hip, hurrá! Nagyon szép, nagyon jó! Tarkarondyok lógtak rajtuk, Szemhélyukon legyek máskáltak. Ők voltak a legmakacsabbak. A többiek feladták, és friss zsákmány után néztek a következő sarkon. Most azonban poáró és Rozali egy sor bazárhoz ért, behízelgő, csábító hangzavarba. Megnézni most boltomat, uram? Akar megnézni elefáncson krokodil? Nem volt még boltomban? Nem. Mutatni magának nagyon gyönyörű dolgok. Az ötödik boltba végül betértek, és Rozali átadott néhány tekercs filmet. Valójában ez volt sétájuk célja. Aztán távoztak, és újra a folyópart felé indultak. Egy nílusi gőzös épp kikötött. Poirot és Rozali kíváncsian lesték az utasokat. Nézze, mennyien vannak, mondta Rozali. Ebben a pillanatban Tim Ellerton jelent meg mellettük. Kicsi gyorsan lélegzett, mintha nagyon sietett volna. Néhány percig Némán álltak ott, aztán Tim szólalt meg. – Micsoda szedet tömeg! – jegyezte meg Tim becsmérlőn, a kifelé kászálódó utasok felé intve. – Igen, általában kiállhatatlanok – bólintott egyetértően Rozali. Mindhármukon érződött a már helyben lévő emberek fensőbsége, akik az újonnan érkezőket figyelik. Nini, kiáltott fel és hangja egyszerre izgatott lett. Az ott Lilat Ridgeway. Akármi legyek, ha nem ő. Poirot nem mutatott érdeklődést, de Rozali annál inkább. Előrehajolt, és arcáról eltűnt a rosszked. Hol? Ott, abban a fehér ruhában? Igen, azzal a magas férfival. Most jönnek ki a partra. Gondolom, a férfi az újdonsült férj. Nem emlékszem, hogyan hívják. Doyle, mondta a lélegzett Simon Doyle. Minden újságban benne volt. A leány nagyon gazdag, ugye? Anglia egyik leggazdagabb leánya, felelte vidáman Tim. A három nézelődő csendben figyelte, ahogy az utasok sorra partra szállnak. Poáró figyelmét az emlegetett leányra fordította. Nagyon szép teremtés. Vannak emberek, akiknek mindent megad a sors, mondta keserűen Rozali. Arcára furcsa, vonakodó kifejezés ült ki, amint figyelte a partra lépdelő leányt. Line Doyle olyan volt, mintha egy divat bemutató kifutóján sétálna. Valami minden esetre volt a fellépésében a nagyszínésznők fensőbséges biztonságából. Hozzászokott, hogy megbámulják, és hogy ő legyen a középpont mindenütt. Érezte, hogy minden tekintet őt éri, de mintha nem is vette volna tudomásul. Ez a fajta figyelem része volt az életének. Talán öntudatlanul egy szerepet játszott, amint átjött a hajóhídon, amint kilépett a partra a gazdag, boldog, milliómos kisasszony szerepét, aki nász úton van. Kedves mosolygással s valami apró megjegyzéssel fordult a mellette álló magas férfihoz. A férfi válaszolt. A hangja megütötte poáró fülét. Felpillantott és összevonta a szemöldökét, ahogy a pár elsétált mellette, és Simon Doyle épp azt mondta, Találunk erre is időt, drágám, akár két hétig is itt maradhatunk, ha jól érzed magad. Arcát a felesége felé fordította. Rajongás, csodálat és egy kis alázatosság volt a szemében. Poáró elgondolkodva figyelte. Széles vál, barna arc, sötétkék szem, ez az ártatlan kisfiús mosolygás. Micsoda szerencséje van ennek az embernek, mormogta Tim. Kap egy milliómos kisasszonyt, akinek ráadásul sem uborka orra, sem lúttalpa nincs. Milyen boldogok, sóhajtotta Rosali. Volt valami irítség a hangjában. Gyorsan hozzátette még, de olyan halkan, hogy Tim nem hallhatta. Ez nem igazság. Poáró azonban meghallotta. Eddig kisér zavarban volt, és most gyors pillantást vetett Rozalira. Tim elköszönt, valami vásárolni valója volt az anyja számára. Kalapot emelt és távozott. Rozali és Poirot csöndesen mentek vissza a szálló felé, elhessegetve az újabb szamárhajcsárokat. Úgy gondolja a hogy ennyi jóhoz már nincs is joga embernek? kérdezte poáró szeléden. A leány haragosan elpirult. Nem tudom, mire gondol. Csak arra, amit önsuttogott maga elé az imént. Rosali Otterborn vállat vont. Valóban, kisét túlzás ez egy embernek. Pénz, szépséges arc, mesés alak és. És szerelem. Ugye? Szerelem. De honnan tudja, hogy nem a pénzért vette el az az ember? Nem látta, hogyan nézett rá? Ó, igen, láttam, mindent láttam, amit mások láttak, sőt, egy kicsivel többet is. Mi volt az? Hogy mi, Madmazel? Sötét karikák a szem alatt. Egy kis női kéz, mely olyan szorosan fogta a napernyője nyelét, hogy elfehéredett belé. Rozeli elképedve nézett rá. Nem értem. Csak azt akarom mondani... Magyarázta poáró, hogy nem mind arany, ami fénylik, és bár ez a fiatal hölgy gazdag, szép és szerelmes, még sincs az életében minden rendben, és még valami mást is tudok. Mit? Azt, hogy valahol már hallottam Monsieur Doyle hangját, csak tudnám hol. De Rosalie már nem figyelt rá, megtorpant és elgondolkozva rajzolgatott a porban a napernyő Aztán hirtelen felkapta a fejét. Utálatos vagyok, így kiállhatatlan, egy szörnyeteg. legszívesebben megtépném a ruháját, és rátaposnék arra a bájos, arrogáns önelégült arcára. Féltékeny vagyok, igen, ide hozza más emberek elé a sikerességét, a magabiztosságát. Ergülpoáló meghökkent kisé a kitöréstől, fogta a leányt, és gyöngéden megrázta. Rajta, te! Mondja csak ki, jobban fogja magát érezni utána. Gyűlölöm! Még soha senkit nem gyűlöltem így első látásra. Nagyszerű! Rozali kétkedve nézett rá, aztán megrándult a szája, és egyszerre elnevette magát. Poáró is nevetett. Jó barátságban léptek be a kapun. Fel kell mennem anyához, mondta Rozali a hűvös, homályos halban. Poáró a másik oldalon lévő teraszra ment, mely a Nílus felé nyílt. Tea asztalok álltak itt, de még korán volt. Pár percig álltott, a folyót bámulva, aztán leballagott a lépcsőn a parkba. Néhány teniszező most is játszott a délutáni napsütésben. Poáró nézte őket egy darabig, majd lesétált a meredekösvényen. Egy árnyékos padon, mely a folyó felé nézett, egyszerre meglátta a leányt a sematántból. Azonnal felismerte hiszen arca szinte beleégett az emlékezetébe. Az arcon azonban most egészen más kifejezés ült. A leány sápat volt, kisé le is fogyott, kimerültség és a lélek gyötrelme sugárzott róla. Poáró kisé visszahúzódott, és észrevétlenül figyelte. A leány idegesen topogott ültében, folytott tűzben égő szeme, mintha valami szenvedő, sötét diadalt fejezett volna ki. A nélus felé nézett, ahol fehér vitorlák suhantak egymás nyomában. Egy arc, egy hang. Most már mindkettőre emlékezett poáró. Ennek a leánynak az arca és annak a férfinak a hangja, aki most érkezett a feleségével Nászútra és ahogy ott állt, figyelve a magába feledkezett leányt, már el is indult a dráma következő jelenete. Hangok közeledtek, a leány talpra ugrott. Linett Doyle és a férje jöttek az ösvényen. Linett boldognak és magabiztosnak látszott. Most nem volt a szemében nyugtalanság. A leány néhány lépést ment. Azok ketten egyszerre megálltak. – Szervusz, Linett, mondta Jacqueline de Belfort. Hát te is itt vagy. Érdekes, hogy mindig találkozunk. Ha-ho, Mr. Simon Doyle. Hogy van? Lynette Doyle halksikoltással hajolt hátra egy sziklára, és Simon Doyle arca egyszerre megrándult. Dű, vagy más indulat volt, ami eltorzította, úgy lépett közelebb, mintha le akarta volna ütni az apró törékeny teremtést. Jacqueline de Belfort kis, alig észrevehető intéssel figyelmeztette, hogy idegen van a közelben. Simon megfordult, és meglátta Poárót. Ügyetlenül dadogta. E Hello, Jacqueline, nem vártuk, hogy itt leszel. Érezni lehetett, hogy hazudik. A leány rájuk villantotta a fehér fogát: Kellemes meglepetés, mi? Aztán kurta fejbiccentéssel sietve tovább indult. Poáró tapintatosan szintén eltűnt. Útközben azonban hallotta még linet hangját: Simon! Az égre! Simon, mit csináljunk? Mit tehetünk?